Номис. Має був талановитий, здібний і освічений юнак Смолич. Іменник «здатність» похідний від прикметника «здатний» означає набута властивість чи підхожесть людини або речі до чогось. Не кожен має здатність так прислужуватись, як він, із живих уст. Через цей прикметник здатний прикладають до людини, що під впливом тих або тих умов у житті не була певних властивостей, а не народилася з ними. Він на таке нездатний із живих уст. Мені ці халяви нездатні, бо малі, словник Грінченка. Близьким до здатний є прикметник зугарний. Я не знаю, чи зугарен він хоч слово ласкаве сказати, Кропивницький. А ми дуже немо, зугарній, панасмирний. Отож, треба казати, ця людина визначається неабиякими математичними здібностями, а не здатностями. Він може здатний таке сказати, а не здібний. Злісний і затятий. Ніякі вмовляння і попередження не допомогли, і він став злісним п'яницею. Читаємо в репортерській замітці і міркуємо, чи ця людина, що пустилась з берега, стала тільки без спросу пити, чи в неї воднораз і зіпсувалася удача. Стала злісна, як то виходить за репортером, бо прикметник... Злісний я насамперед відповідником до російського злобний. Під удари вітру злісні, що летить над морем нил, відчинив вікно, як пісні, серце пісні відчинив Сосюра. Але з дальшого читання тексту бачимо, що йдеться тут не про удачу. А тільки про те, що п'яниця став непоправний, не піддавався ніякому впливу. На такий випадок є в українській мові слово «затятий». Коли він такий затятий, то я й буду затятий. Словник Грінченка. Отож, у репортерській замітці треба було написати «став затятим п'яницею». Проте прикметник «злісний» може бути відповідником і до російського «злосний», коли йдеться про рослини чи комах, наприклад, злісні шкідники. Насіння для посіву треба цілком очистити від домішок бур'янів, особливо злісних. Колгоспна виробнича енциклопедія. Зі сказаного випливає, що не слід користуватися словом «злісний» безоглядно а треба ставити його там, де воно буде слушне. Значний, чималий, неабиякий, великий. Прикметником «значний» і прислівником «значно» у сучасній українській мові так надоживають останнім часом, що вони майже витиснули інші близькі слова, тим самим збіднюючи мову. Та раз у раз чуємо і читаємо. Значний внесок, значні впливи, значно кращий, значно більший тощо. Замість того, щоб сказати, ми маємо в галузі фізкультури значні досягнення, точніше і краще було б чималі, необійкі, великі досягнення. Замість «значно краще» зробити це ось як, можна сказати «далеко» або «куди набагато краще». Не слід забувати, що прикметник «значний» буває ще синонімом до слів «відомий», «шанований», «заслужений». «Значні пани шляхетство», – стороженко. А прислівник «значно» в деяких діалектах означає Ще теж, що й слово «помітно», «видно». Значно, що господар, Федькович».